Hittar du lättast på www.märklighetstroget.se Men det visste du nog redan. Hej allihopa. Innan jag drar igång dagens avsnitt så har jag som vanligt några snabba saker att säga. Först och främst så tänkte jag säga någonting kort om Blekinge Spelfestival. Vi är nämligen ett gäng här nere i Blekinge som tänker dra ihop en festival för spel och spelande. Tänk, tänk konvent fast lite coolare och mer öppet för allmänhet och nybörjare liksom. Den här spelfestivalen är tänkt att äga rum 6 till maj i år. Så vi letar just nu efter arrangörer, funktionärer, sponsorer. Så om du eller någon annan som du känner passar in i någon av de kategorierna får du gärna höra av dig så hittar vi på någonting kul att göra tillsammans. Förvänta er förresten att höra en hel del om den här festivalen framöver, i alla fall från mig. I förra avsnittet nämnde jag Märklighetstrogets Forum som finns på rpg Och diskussionerna där börjar så sakteliga att komma igång. Särskilt tack riktar jag till Fille som inte var blyg överhuvudtaget utan verkade rägga sig och börja posta direkt efter att förra avsnittet släpptes. Tack också till alla er som håller snacket igång på webbsidan- och på Facebook och på Twitter. Hur som helst, RPG Crosstalk har också gjort- att märklighetstroget fått shoutouts i andra podcasts. Och även om de inte fattar vad jag eller mina gäster säger- och menar att jag, så vitt de vet, bara kan sitta här och säga- blä, blä, blä, blä, blä, blä, blä, blä. Så vill jag ändå tacka Narrative Control- för det fina omnämnandet i deras senaste podcast. Eh, lyssna på deras podcast. Den är, den är schysst. Och håll också utkik i eh, kommande avsnitt av Canon Puncture Show. Det är nämligen så att någon ni känner igen kommer kanske att göra ett litet inhopp där. I det här avsnittet av Märkliga Stroget får ni höra ett samtal jag nyligen hade med Gabriel Widing från Interacting Arts. Om deltagarkultur. Detta är... Ett av de avsnitt jag visste att jag ville göra redan innan jag startade podcasten. Så jag är oerhört glad att ni äntligen får höra det. Det är nästan på den nivån att jag är lite stolt. Även om avsnittet mest består av att Gabriel sitter och säger smarta och bra saker på löpande band. Förbereder på ett avsnitt som kanske inte berör bordsravspel väldigt ingående eller väldigt specifikt. Men som ändå är oerhört nyttigt för rollspelare och andra involverade i deltagarkultur att förstå... Och ta till sig. Varför det är viktigt kommer Gabriel att förklara för er om bara en liten stund. Har ni förresten inte läst boken Deltagarkultur ännu tycker jag att, att, att ni ska köpa den. Och göra det så fort som möjligt. Den kostar nästan inga pengar. Och går att få tag i på bland annat Bokus och Adlibris. Den är typ fem spän dyrare på Adlibris tror jag. När vi spelade in detta samtal blev vi nästan lite väl förtjusta i ämnena vi talade om. Och det hela slutade med att jag satt på nästan en och en halv timme material att göra någonting av. Så vad jag kommer att göra är att jag släpper samtalet i två delar istället för en mastodont del. Den andra delen av samtalet kommer om två veckor. Och kommer att handla om verklighetsspel och andra coola sätt att spela och tänka kring spel och spelande. Den första... –är den del som handlar om just deltagarkultur. Och den delen behöver man inte vänta på särskilt länge. Den kommer nämligen nu. Du kan ju börja med att berätta lite om dig själv. Jag vet inte var jag ska börja riktigt– –men just nu är jag här i Karlshamn, Blekinge– –för att undervisa på en kurs på högskolan– som heter spel, estetik och kulturstudier. Och det är kanske är en ganska bra början. Jag har ägnat väldigt stora delar av mitt liv åt. Å ena sidan spel och lek. och Å andra sidan teori och filosofi. Jag kommer från Stockholm. Jag har gjort massa live. Skrivit en del rollspel. Jobbat med handdatorspel och verklighetsspel av olika slag. Och du är här idag för att jag vill prata med dig om deltagarkultur som begrepp och den här boken som du har varit med och skrivit. Och den är ju skriven då som en del i en grupp som kallas Interacting Arts. Ja, precis. Ja, kan du berätta lite om Interacting Arts? Ja, vi är ett gäng av gamla rollspelare och aktivister, kanske man skulle kunna säga, som hamnat i lite nya sammanhang. Till exempel i konstvärlden och i akademiska sammanhang. Vilket betyder att vi har fått omvärdera väldigt mycket av våra praktiker och tänka kring vad det är som vi håller på med, vad som gör... Rollspel, till exempel, unikt och spännande. Deltagarkultur är en bok som kritiserar åskådarpositionen, den position som vi ofta hamnar i i förhållande till medier som film, tv, teater. Och som utmanas av bland annat dataspel och rollspel. Jag tänkte att vi kan komma in på begreppen lite närmare om en stund. Men ja. eh, vad, vad har Interacting Arts haft för sig? Kan du nämna några projekt som folk kanske har stött på? Ja, vi har gjort alla möjliga grejer. Kanske man har man sett våra tidningar och publikationer eh, som givits ut både på svenska och engelska i olika omgångar- eh, Kanske har man hört om Scen 3 som var ett verklighetsspel i Stockholm, som pågick under ett par år. Mm. Kanske får Marschör. ett skyddsrums live i någon sorts eh, långfilmsformat kan man säga. Med soundtrack och två timmar långt. Okej, okay. alltså uh, någon slags bunker live. Ja, snart, man har uh... gjort. Går ut på att eh, vi kastas in i ett skyddsrum. Det pågår i två timmar och det rullar ett, ett soundtrack eh, som rollerna inte hör men som spelarna såklart hör. Eh, och då och då kommer in radiomeddelanden från utsidan som driver dramat framåt ganska mycket. Vad var det för lokalen ni använde för det här? Ja, idén med kör var att man skulle kunna spela det var som helst eh, i ett stort mörkt rum. Så vi spelade bland annat på Linköpings konsthall, vi spelade det på Sydkom, vi spelade i skyddsrum eh, och på någon övergiven geografisk i Stockholm. För er som vill höra lite mer om scen 3 kommer jag bara att tänka på en... Eh... I övrigt också fantastiska serien, program som gick i P1 för två år sedan. Någonting sånt tror jag, sommaren. Var det inte en serie som hette Den allvarliga leken? Och där, där snackar en av dina, jag ska inte säga kollegor kanske, men det kan man göra. Ja. Kan man göra det? Okej, okay. en av dina kollegor. Eller vänner. <laughs> ja, <både> och då. <laughs> Prata lite om centredar och vad som försik Så lyssna in er på det. Men. Jag tycker vi hoppar på deltagarkultur då. Det, det är ingen idé att vänta med det. Vad är deltagarkultur för någonting och varför är det viktigt att förstå? Begreppet deltagande är någonting som används eftersom att det ger positiva konnotationer knutna till demokrati, samverkan, medverkande, medbestämmande och inflytande och så vidare. Därför vill man gärna prata om ett deltagande i kulturlivet, ett deltagande i olika kulturella situationer och så vidare. Tyvärr så är det ju ofta så att vi i kulturella sammanhang inte är särskilt deltagande. Vi är kanske närvarande men mest som en publik som får tänka, reflektera, associera kring vad vi ser men i den här boken Deltagarkultur så föreslår vi en definition som är lite striktare där man tänker sig att deltagande faktiskt kräver handling och kommunikation mellan människor på ett sätt som vi sällan ser i traditionella kulturinstitutioner och i traditionella medier massmedier. Men kan man inte bara kalla det interaktion då? Ja, i boken skiljer vi på tre nivåer kan man säga. Åskådande, interaktivitet och deltagande. Och eh, jag ska inte fördjupa mig allt för mycket kanske i teorin. men idén ja, det får du gärna att... göra. Det är inget problem. <laughs> idén är att eh, i en åskådande situation deltar man så att säga genom sin, sin tankeverksamhet. Och sin upplevelseförmåga. I interaktiva situationer så har man möjlighet till val. Och i deltagande situationer har man möjlighet till handling. Och vad är skillnaden mellan val och handling här då? Ja, det är en omstridd fråga, såklart. Eh, I genom hela filosofihistorien, och det är ju någonting som. Till exempel dyker upp i, i frågan om schack, huruvida ett drag i ett schackspel är ett val mellan olika, eh, olika positioner eller om det är ett handlande. Jag skulle säga att det är en gråskala såklart, men när ett val eller någonting man gör får konsekvenser för andra människors handlingsutrymme så skulle jag vilja säga att valet är av så stor vikt att det är ett handlande. Men om valet är för dig själv alena så är det inte ett handlande i den här sociala bemärkelsen som vi försöker ringa in. Så vi har alltså åskådande, interaktion och deltagande kan man säga. Eller åskådad kultur, interaktion och deltagarkultur om man ja. säger det brett här och åskådande är det ni håller på med nu ni lyssnar på ett, en podcast och ni ja vad kan man göra egentligen som lyssnare som lyssnare kan man såklart tänka kritiskt man kan associera, man kan reflektera man kan ta med sig erfarenheterna och bära dem med sig i vardagen, berätta för sina vänner om dem och så vidare men det är lite symptomatiskt att vi Alltid försöker förlägga handlandet utanför de estetiska eller kulturella praktiker som vi ägnar oss åt. Så i stort sett det man kan göra är, är liksom det där i huvudet och så kan du stänga av. Liksom. Precis, och man ser ofta hur publiken eller åskådarna osynliggörs de är ju ett problem för upplevelsen av verket, om det nu är en teaterföreställning. Alltså eftersom att publiken inte har en roll i teaterns drama så släcker man ner salongen så att publiken inte syns, vi ser inte varandra, vi kan inte kommunicera med varandra. Och anledningen till att överhuvudtaget börja diskutera de här frågorna är ju därför att Deltagande är en maktfråga. Vi vill ju understryka att åskådarpositionen inte nödvändigtvis är demokratiserande eller ger någon sorts kraft eller makt till människor. Så att bara för att det till exempel är gratis och ladda ner den här podcasten och den finns ute på internet och alla de här fina sakerna så den stora skillnaden ligger inte i tillgänglighet? Skulle ni säga då, eller? Nej, utan snarare i vilken position man hamnar i förhållande till verket eller ljudet i det här sammanhanget. Sen är ju ljud lite speciellt eftersom att det är vad man kallar ett sekundär medium. Alltså vi kan lyssna på den här podcasten och samtidigt göra någonting. Eh, gå till skolan eller gå till jobbet eller vad vi nu ägnar oss åt. Och det är någonting som jag... Uppskattar väldigt mycket med radio- och ljudmediet. Många andra medier är ju väldigt dominanta och tar vår, vår fulla uppmärksamhet och, och kraft. Och i det skär de ju också av oss eller våra tankar från kroppen. Och för mig är det också en nyckelfråga att, att ta kroppen och handlandet in i estetiken och... Konsten. Så även om man då kan gå omkring och stå diska eller dammsuga och sådana roliga saker som jag brukar göra när jag lyssnar på podcast så spelar det ju ingen roll för podcasten. Liksom. Vi kommer inte bara prata om det du håller på med. Liksom. Nej, det sker ingen kommunikation i märkelsen ömsesidigt utbyte mellan oss och våra lyssnare vid den här punkten. Interaktion, då. Där har vi ju det som du, du då är här i blickingen och undervisar lite om, alltså datorspel. De är ju det som framlyfts, liksom interaktiva skapelser. Och det är det folk säger, liksom, det är ett Buzzword till och med. På ställen där saker inte är interaktiva, som i Åskådande till exempel. Mm. Om man tittar på många dataspel, jag skulle säga alla spel som är för ensamt spelande så har ju de en, en medial struktur där allting som vi kan uppleva är förprogrammerat. Alltså det finns inte något utrymme för handlande inom ramen för ett single player datorspel. Däremot finns det utrymme för, för interaktivitet. Alltså det finns en struktur som svarar på vår våra val. Och på det sättet så liknar ju kanske dataspelen eh, en skulptur. Hur de Som struktur. Alltså, vi rör oss, strukturens svarar. Vi rör oss, strukturens svarar. Beroende på hur vi förhåller, förhåller oss till strukturen så upplevs de på olika sätt. Alltså, vi kan köra runt ett eh, rymdskepp genom rymderna eh, eller närma oss en, en skulptur till exempel och det ger oss olika upplevelser däremot i multiplayer spel så finns det ofta ett rum som jag betraktar som tillräckligt stort för att det ska kunna ske ett handlande så handlandet kräver inte nödvändigtvis en kroppslig närvaro det kan handla om ett, om ett språkligt handlande och där kommer vi in på deltagarkulturen då och där har vi exempel det. Är, jag antar att de flesta som lyssnar på den här podcasten håller på med rollspel. Mm. Um, vad finns det för andra typer av deltagarkultur? Ja, det ser ju lite dystert ut. Men man kan ju säga att samtalet är någon sorts grundform för deltagande. Och sen kan man applicera den grundstrukturen på olika sammanhang, se var den dyker upp, vart det kommunikativa handlandet händer. Och det skulle kunna vara i ett seminarium, eller en lek, eller vad det nu kan vara. Barn har ju inte lärt sig ofta hur man tittar och åskådar ordentligt, så de, de leker ju ständigt, även... Även om det råkar vara en scen bredvid eller vad det nu kan vara. Just det, kanske är därför som barnprogramledare pratar med barnen så mycket. Alltså för att de vet att ungarna så här, de svarar liksom. Ja. Sen att det inte gör någon större skillnad. Det är, det är en annan fråga kan man ju säga. Men jag tror att de nya mediestrukturer som följer med internet gör oss bättre... Rustade för deltagande situationer, och jag tror att många medier kommer att förändras mot någonting mer deltagande. Åskådarkulturen är väldigt knuten till moderniteten och massproduktionen, möjligheten att enkelt skapa en stor mängd kopior av ett objekt som ska konsumeras. Varför är de här begreppen viktiga att förstå då? Jag tycker att de är viktiga ur två, två perspektiv. Dels ur ett designperspektiv och dels ur ett maktperspektiv eller ett politiskt perspektiv. Ur ett designperspektiv ska man ju veta vad man gör. Alltså, på vilket sätt ska jag närma mig min publik? Ska jag leverera jäkligt tajta suggestioner som... Bär iväg publikens tankar och sinne och medvetande? Eller ska jag leverera en struktur som möjliggör intressant och spännande eh, interaktion eller interaktivitet? Eller ska jag bjuda in till ett samtal eller en deltagande situation? Det får ju väldigt stora konsekvenser för hur man agerar och hur man skapar sin konst eller sina spel eller sina sammanhang. Problem uppstår ju ofta när man utger sig för att göra en sak men sen råkar göra någonting annat som man inte hade tänkt sig. Har du något exempel på det? Det finns väldigt många exempel på hur man i konstvärlden erbjuder deltagande. Men när man väl försöker delta så, så fallerar strukturen för att den inte är, är redo för det. Till exempel när en skådespelare ställer en fråga ut till publiken så förväntar den sig inte svar. Och om man skulle ta frågan på allvar och verkligen svara på den så skulle hela strukturen gå mintet. Det har med överenskommelser att göra. Vilka överenskommelser som vi skriver under på när vi närmar oss ett, ett verk eller en estetisk situation. I teatersalongen är det ju väldigt tydligt att vi ska sitta stilla och vara tysta genom hela föreställningen och sedan applådera. Alltså vi kan ritualen. Ur ett maktperspektiv så tycker jag att det är viktigt att kunna tala om de här tre nivåerna av, av delaktighet eftersom att det är bara makten som tjänar på att vi blandar samman de här, eh, de här kategorierna. Alltså ett val är inte handlande, inte ens ett demokratiskt, politiskt val av partier som ska styra landet utan först när vi framträder och handlar i ett politiskt samtal så är vi aktiva som, som politiska subjekt skulle jag säga. Och här är alltså samtal i en bred bemärkelse. Så. Absolut det kan ju handla om aktivism eller handlingar av olika slag, inte nödvändigtvis. Verbalt. Det är ju problem att politiker säger vi måste öka deltagandet i kulturlivet och menar vi måste öka åskådandet i kulturlivet. Alltså vi måste öka mängden av människor som vi kan suggerera på våra teatrar, på våra biografer, på vår opera och så vidare. För att man säger någonting men menar någonting annat. Därför att om vi ska inkludera åskådande i deltagande begreppet så blir det ju extremt urvattnat. Alltså då är vi ju deltagande hela tiden i alla situationer. Då behöver vi inte tala om ett deltagande. Men om man skalar upp deltagarkultur så känns det som att det finns en punkt som man kan komma till där. Där det blir så. Alltså att eh, om man inte går från åskådandet då, om man inte pratar om urvattningen när man, pratar, när man blandar ihop begreppen. Och kanske tar ett steg upp och, och tittar på till exempel samhället i stort. Och tänker på det ur ett, om man säger då, deltagarkulturellt perspektiv. Mm. Är det någonting som eh, bryter den här teoretiska grunden eller är det menat att ingå? Alltså modellen syftar i första hand till att förstå estetiska situationer och verk i bred bemärkelse. Men det har politiska implikationer. Däremot så tror jag inte att den modell som vi ställer upp i deltagarkultur är liksom den optimala modellen för att förstå samhällets maskineri eller samhällets struktur. Sådär där. Däremot kan man dra vissa, göra vissa politiska jämförelser. Men jag skulle inte, kanske inte välja deltagarkulturboken som det, liksom första och bästa valet för att förstå hela samhället. Åskoda kulturen, den ju här som, den har ju varit, vad ska man säga, dominerande på sätt och vis, eh, som du säger, inom moderniteten. Och det är ju någonting man lär sig. Att, att vara en duktig åskådare, precis som vi sa med ungar som, eh, som inte håller tyst liksom, när de tittar på film. Och jag tänker mig också att deltagande på något vis är något som en person behöver lära sig på samma sätt. Hur lär man sig att delta? Ja, absolut. Deltagande kräver ju ofta mer av oss än vad åskådande gör. Åskådarpositionen är ju lik sig själv i de allra flesta medier. Alltså, vi vet att vi är trygga så länge vi håller oss lugna och öppna i sinnet. Deltagarkultur kräver... Att vi begriper överenskommelsen för hur deltagandet ska ske. Och i rollspel till exempel behöver vi begripa speledarens roll, spelarnas roll, eh, den värld som vi ska närma oss, hur reglerna fungerar och så vidare. Så att tröskeln in i deltagarkultur är ofta högre än in i åskådarkultur. Och Lärandet sker väl såklart genom praxis, men också genom att överenskommelserna kommuniceras så tydligt som möjligt. I rollspel har vi ju regelböckerna och så vidare, och i, även i live finns det ofta överenskommelser, implicita och explicita. Många som försöker göra deltagare i men som aldrig har gjort det, missar det här med att man måste vara tydlig med hur handlandet ska ske. Och den vanligaste reaktionen hos en publik som står inför en deltagande situation men inte förstår överenskommelsen är att backa in i åskådarpositionen där de såklart känner sig trygga. Jag tänker direkt på rollspel som påstår att man kan göra vad som helst. Och så blir det ofta pankaka. Alltså system... Som försöker vara generiska och allomfattande. Och som istället slutar med att man kan inte riktigt göra någonting i dem. Nej, det blir ju oanvändbart. Eh, på något vis kräver handlandet tydliga ramar för att vara och verka effektivt. Det man gör som spelutvecklare är ju just att skapa och kommunicera ramar. Och de är Ofta både tekniska och sociala. Alltså dels har man mekaniken, kanske pappren, tärningarna och så vidare som utgör någon sorts materiell dimension. Och sen har man en social nivå som berättar om hur de här objekten, eller hur me mekaniken eller verktygen ska brukas. Jag har ju sett lite exempel på båda och, eller när det slår över på ena eller andra hållet liksom, när det är... Väldigt mycket regeltänk och väldigt lite, om man ska kalla det enkelt sagt, beskrivande text. Liksom. Eller att man erkänner metanivån som alltid finns runt bordet. Om vi pratar specifikt bordsrollspel. Mm. Och sen finns det andra där, där det slår över åt andra hållet. Där det i stort sett bara är social överenskommelse. Mm. Och det kan ju funka ett tag. Liksom, men då finns det ju fortfarande ingen struktur. Så att när man inte hittar på något så... Så får man antingen vara skolad i improvisation eller typ gå hem, känns det som. Men det här du sa också om att, att man ska lära sig hur de här olika strukturerna funkar. Eller ska och ska, men, men det är ju så det går till. Man blir skolad, in i dem och sånt. Och jag, jag tror att jag är ganska fascinerad av när de här sakerna bryts alltså åt det ena eller andra hållet. Det är därför jag, jag är helt fascinerad av till exempel häcklare. tycker jag är fantastiskt roligt. Alltså häcklare i stand-up Stand-up är ju I mångt och mycket liksom, Det är ju ett åskådande Bara det att i det åskådandet så ingår också skrattandet liksom, För att man vet att skrattandet hjälper lite eller, Har du några Tankar eller idéer kring det liksom, hur, man, hur det kan se ut när man bryter De olika Paradigmen Ja Att bryta Överenskommelserna skapar ofta osäkerhet och det är en vansklig väg att vandra om man vill ge utrymme för deltagande det finns massor av exempel på, på live som har misslyckats dramaturgiskt genom att försöka överraska sina deltagare eftersom att vi tänker oss att en överraskning ska vara jäkligt läcker Eftersom att det är så läckert i film eller i en bok när världen vänds överenda. Men samma dramaturgiska struktur fungerar inte i deltagande. Därför att då ger du inget utrymme för hur handlandet ska ske. Så att den typen av liksom överskridanden eller regelbrott tror jag lämpar sig bäst när man skapat en grupp som är väldigt trygg och gärna fått hintar om en kommande eh, överraskning. Och så fungerar ju film lite också, att en överraskning fungerar som bäst när du vet att den ska komma. När du antingen omedvetet eller... Genom små ledtrådar har förstått att det barkar mot ett brott. Precis, vändningar i film är ju en sån sak som alltid antingen funkar riktigt, riktigt väl eller går åt helvete. Liksom. För att när, när det inte funkar så är det ju oftast för att det inte är förankrat. Och folk lämnar biografen eller bara stänger av tvn efteråt och så här, jaha, var kom det ifrån? Ja, vi kan inte ta lika lätt på vändningar i deltagarkultur som i åskådekultur. Sen kan ju också faktumet vara i ett live så kanske du inte är där. Alltså, du kan vara någon helt annanstans än där the action is, liksom. Och så ja. hade du tänkt att du skulle vara på ett visst ställe. Och, nej, <laughs> du var inte där så du missade, liksom, crechennot. Precis. Det här med häcklandet är ju mer, alltså det är en grej jag gillar att titta på. Mm. I, på Youtube. Mm. <laughs> så att i en säker åskådarposition. Eh, så tycker jag att det är roligt att se. Eh, inte bara häcklar utan också hur de hanteras. Liksom, hur olika komiker är duktiga på att vända häcklarnas grejer och sånt där. Så att den, den, eh, ja, det samtalet då som uppstår mellan de här personerna. Och också hur den övriga publiken reagerar. Eh, tycker jag är spännande. Men när jag själv uppträder. Liksom, <laughs> så blir man ju helt livrädd. När ja. det är någon som säger något där man inte har tänkt. Liksom. För att jag, har ju, jag har ju grejer där jag, där jag säger någonting och förväntar mig ett svar eller, eller är helt beredd på att det kan komma ett svar. Mm. Men när man inte är beredd så förstår jag absolut vad du menar med det här att man tar ett steg tillbaka och mm. letar efter en säker position att börja om på. Ja, den övergripande överenskommelsen i en sån situation är ju ändå att det ska ske ett häcklande. Och osäkerheten där är kanske vilket objekt som det häklande ska riktas mot, inte att det kommer hända. Så det är ju på en nivå fullkomligt förutsägbart. Du nämnde tidigare att det här med deltagarkultur handlar också om alltså vilka maktrelationer som ligger under bland annat produktionen då av de olika situationen eller verken eller vad det nu må vara. Och jag tänker lite att det här kan ju reflekteras kulturpolitiskt också. Jag kan tänka mig att det är många som stöter på svårigheter när de försöker arrangera live och sånt. Alltså att försöka förklara varför det här är en del av kultur. Vad finns, det för, vad finns det för kulturpolitiska kopplingar här? Det finns såklart gott om kopplingar i det att Kulturpolitik handlar ju alltid om ett urval av praktiker som ska understödjas ekonomiskt. Och eh, vi kan ju se hur de stora pengarna går till institutioner som Dramaten och Operan som har väldigt tydlig separation mellan åskådare och deltagare. Och det har ju varit såklart svårt för många som arrangerar live till exempel att få finansiering till, till sina projekt. Vissa fonder verkar ha förstått vad som är grejen. Till exempel framtidens kultur har gett stöd till många liveprojekt och så vidare. Medan andra bara ser ut som frågetecken när man inte har kryssat varken dans eller teater eller bildkonst eller vad det nu kan vara för, för ifyllda val som man kan göra i de här ansökningsformulären. Har ni fått några reaktioner på den här boken från det hållet? Vi har fått reaktioner från till exempel tjänstemän som jobbar med kulturfrågor. För de är väldigt intresserade av demokratiaspekten i kultur. Och jag vet att deltagare har lästs mycket av personer i den typen av positioner. Och sen kan man säga att den har tagits emot olika på olika kulturella fält. Eh, till exempel dansvärlden har tagit emot den ganska väl. Och tycker att den är inspirerande. Medan vi från teaterhåll har hört väldigt lite. Vad tror du det beror på? Den skillnaden mellan till exempel ja, teater och dansvärlden? Jag tror att man inom teatern kan känna sig ganska hotad av den här typen av tänkande. Eftersom att teatern lever mycket på sin självbild som någonting väldigt gott. Och fint och demokratiserande. Och när vi säger att den struktur som man använder för sin kulturella praxis är auktoritär. så är det många som ryckar. Dansvärlden däremot är ju inte... Lika sluten eller knuten till berättande. Jag upplever att det finns en annan öppenhet där för det faktum att även publiken har kroppar. Och jag tror att det är det som är nyckeln till förståelsen för deltagare i kultur i de kretsarna. När man inte förstår de här begreppen så kan det ofta bli väldigt luddigt. Jag var med i en, en liten intervju nu när jag var på ett konvent i mellandagarna. Så blev jag intervjuad och det blev liksom bara ett litet, litet, litet, litet inslag i det här reportaget om konventet. Men under bildtexten så stod det att jag spelar jag bordsteater. <laughs> Bordsteater. är ah, ja, genialt. Ja, det hade dock varit häftigt om man kom på något som var bordsteater liksom. Men jag håller inte på med det. Nej, ja, det, är bara, det är bara en liten historia. Ja, men det är ett bra exempel på vilka missförstånd som dyker upp i den här typen av sammanhang. Bordsteater kanske skulle vara att sitta runt ett bord och läsa ur ett manus utifrån olika roller. Vilket såklart görs i samband med att man sätter upp en teaterföreställning också. Mm. Eller så skulle det kunna vara en sån här enmans teater om du har talas om sådana. Där man kanske har tre skådisar och så är det en enda person i publiken. Vilket också alltså på något underliggande sätt så ifrågasätter man ju nästan alltså hela åskådarens position. Ja. För det blir ju... Det är, det är nästan som att dynamiken vänds helt och hållet när det är en enda person i publiken och liksom publiken är färre än de som står på scen. Ja, jag såg ett par sådana verk i höstas på Göteborgs stansteaterfestival och det var väldigt frustrerande tycker jag för att jag såg ju hela tiden potentialiteten i en deltagande situation medan de här... Aktörerna liksom jobbade på utifrån sina manus och inte släppte in åskådaren trots att de var i överläge rent numerärt. Så jag tror att det har mycket att göra med bara ett gammalt sätt att tänka. Ni var fyra stycken som skrev den här boken, eller i alla fall skapade den här boken. Kan du berätta lite hur det gick till? Ja, vi bestämde oss för att eh, åka ut till ett hus i Riddaggittan i Dalarna. Som eh, vi kunde använda för att skriva fokuserat under två veckors tid, en sommar. Och eh, vi riggade våra... Fyra datorer och en skrivare i samma rum. Och sen så satt vi där i princip från morgon till kväll. Det var ju några år sedan så det gick inte att skriva i samma dokument då, rent tekniskt. Eh, utan vi fick göra olika utkast, skicka mellan varandra, läsa dem tillsammans, ge varandra kritik, skriva om varandras kapitel och så vidare. Jag tror att det var väldigt eh, nyttigt för oss för att utveckla våra tankar. Vi har ju stridit om varje mening i den här boken. Och det har varit olika kontroverser kring själva tonen och också vilken linje vi ska hålla om den ska vara mer humanistiskt orienterad eller mer materialistiskt orienterad och så vidare. Nej, Just tonen är ju lite speciell i den här boken, särskilt där i inledningen. Jag är absolut ingenting emot det, jag tyckte det var väldigt roligt och engagerande men jag vet att det finns läsare som har reagerat på just andra kapitlet där, va? där det är ganska utmanande och, vad ska man säga, självmedveten text man får läsa. Ja, det andra kapitlet är ju väldigt aggressivt. Boken är ju ett manifest. Så vi måste ju ta oss vissa rättigheter att vara aggressiva. Men det är ju tråkigt när vissa läsare lägger ner boken efter de första. Vad det kan vara 30-40 sidorna. Det, det har alltså varit så illa hos vissa. Det tror jag absolut. Andra kapitlet är ju en provokation mot den åskådda position som läsaren har i läsandet av boken. Så det är ju en sorts metakommentar kring, kring boken som medium. Samtidigt så är det lite som vi skriver i inledningen. Att just det faktum att vi skriver en bok kanske är det liksom enda som räddar... Det här projektet från någon sorts dogmatisk linje. Men med en bok så känner jag i alla fall att ni kan ju nå fler än om ni hade lajvat om det. <går> Eller bara suttit och pratat. Ja, så absolut. Där. Boken och såklart även teatern och filmen och så vidare har ju en roll att spela i vår kultur. Och det sker ju... Även ett, ett liksom utsträckt kulturellt samtal, även mellan åskådda kulturella medier. Så det är inte så att alla böcker ska brännas eh, utan. Nej, då skulle ni berätta den här också. Ja, <laughs> det, vore, eh, det vore ju synd. Det vore tråkigt. Det handlar mer om att eh, expandera vår syn på konsten och kulturen Och försöka inlämna handlandet och människan och livet i konsten och estetikens ramar. Men i ett sånt här nytt-samhälle eller nytt-tänkande samhälle som vi ganska ofta lever i, så tänker jag just på det här. när man går och ansöker om pengar och förklarar. Det man tänker göra, och ifall man då tänker göra ett live för sig 50 pers, så kan jag lätt se hur de här personerna med kulturpengarna tänker så här: ja, men ett live för 50 pers, eller några som tänker göra en sommarteater för 5000 pers. Mm. Finns det något sätt man kan göra stora deltagande verk? Det kan man säkert göra, men i, i den situationen tänker jag också på att om man uppvärderar handlandet snarare än åskådandet så är ju de 50 personerna som lajvar tillsammans snarare att jämföra med de fem personerna som står på scenen i den här sommarteaterföreställningen än de fem tusen som är i publiken. Så vi får tio gånger mer handlande eh, utav de här pengarna. Så det är ju en... Eh, en värderingsfråga. Men sen tror jag absolut det finns möjlighet att göra deltagarekulturella massevenemang. Jag menar, det finns ju exempel på det. Stora stora live eller festivaler. Burning Man i USA är ju, ett, i Nevada öknen, är ju ett väldigt gott exempel. Där jag, tusentals jag personer... Det är inte så mycket om det. Mm. Det är ett årligt återkommande sommar evenemang där flera tusen personer åker ut i Nevada öknen och bygger upp en sorts postapokalyptisk värld tillsammans utan roller eller så som man har i live men ändå en fungerande värld och en fungerande struktur som väldigt mycket fungerar som ett undantagstillstånd till vardagen och den här nyttoinriktade verkligh verkligheten som vi har gjort oss vana vid i Burning Man får ingenting säljas till exempel. Hela den här ytan är fri från kommers. Okej, det låter ju rätt spännande faktiskt. Ja. Du har inte hört något sånt, om något sånt som ligger närmare än USA det var Det är rätt långt bort. Jag vet faktiskt att vi arbetas med att göra ett liknande projekt- här i krokarna, om det blir i sommar eller senare, som kallas Borderland. Och det är gamla live-arrangörer, de som gjorde Future Drum bland annat, som sätter ihop. Så det finns, det finns ambitioner att ta Burning Man till Sverige på olika sätt. Så krokarna, är det alltså Sverige eller är det till och med här nere mot söder. Eller? Det är till och med här nere åt söder. Okej, vad kul Tack. för alla lokala lyssnare. Ja. Jag är inte helt säker på var mina lyssnare kommer ifrån eller så. Det verkar inte vara riktigt en grej. Det är ju internet, du vet. <laughs> Man bor lite överallt. Finns deltagarkultur översatt? Första kapitlerna finns översatt och det finns en artikel som är summerande. Vi har tänkt på att göra en översättning till engelska, men vi har liksom inte riktigt fått... Ur. Du har lyssnat på Märklighetstroget. Podcasten är kopileftad via Creative Commons så kallade Attribution Non-Commercial Share-Alike 30 License. Det här betyder att du får dela, kopiera, remixa och återge här podcast. Men du får inte tjäna pengar på det och du måste ge mig cred för mitt arbete. Ganska schysst, va?